Tuna Chocor Sinti Kieratia FM zenzelekraten jarraitzen duzue eta astero bezela ba telefonoaren beste aldean bueno astero bezela, astero bezela, iaspaldiko. Ba, sí, pero es verdad. Nah, Niasten ni entzemak, ba, que so hemen chuleta idatzu ketzen dugu ta hemen jartzen du astero bezela, baina astero bezelada oin dela ia ba, iabetebat. Ia, eh, iia, eh, mutuko da bai, ba, e, ba, Iruzpala beste badira, bai, elkar agurtu, tesake nola. Su... Astesantona pasa. Sue señene biliko, biñako procesio horretan txandreagoekin, está? Suezera es. Ez, ez, ez nahiz, baina negi esan falta motatzen dira, eh? Ez, baina komentatzen, ez, azkenok gaitan elkarrekin egon ginen hitz ze giten ba, literatua, orta... gusitze giten dugu, baina komentatzen ginen una ateoena eta hori dena, Ai, ez, ez, ez, ez, ez, ez eta justu... Zakin erritz egin honba, bai, bai, bai, bai Eta justu ateatzen ze, enatzoko berrian, atzoderenu, ateatzen zena txantreako, iruñako, ba, 6 aspi sortzi bat gazte municipal, egan unha La zala. dituzten eh, aita santuaren panpin bat ere zutelako ez dakizen. Eh, ira. Errigioa iraintisagatik edo uh -huh. bai. Dolan suo sinenan. Ez, ez ez tapaldimena oh. nengoen ez dizute izango bai, ez eh, bestela ualtsaña gaitzoreko diren iratzen ditu. Ez dakit ualtsaña sentzile kantutan duten, eh. Da que tiene. El ditu. Tiene. Oh. agerikoak kagarikoak eta besatzu bizkutukoak. Tiene oreja grandes. Ze... Ojo. Oh. El poder Bueno, a ver, okay. está segundo hondo porretan Ah, vaya, porretan metiendo Oña, verán duvíe torre de ir a porra O porra, hola, hasta el santo Del dituz ego, moza Angunai e de go, o porra, benetakoak uh -huh. Bueno oh. Ahorquí, de llabaitares, pinchazendutes de, de este irrati baten izanarekin eh, Erantzumezut, alabedi Alabedi, horida, bala vale. Baina, bueno, baitxeko dira, zula, zai. Baina, bueno, bitartean, badauk haugu ez dakizemata asteukiko ditugu, baina, bueno, aste gutxi batzu baditugu, literaturari buruzitze egiteko. Ego da, gaiara, sesu astero eto fentzara literaturari buruz buruzitze egitea aur, eta gaztentzako literatura bereziki. Eta gaurkoa, denbora eukiko zenun prestatzeko, beraz, pentsatzen dugu gaurko zaioa, gaurko kolaborazioa, boro izango, dela? Zer ekarri diguzu? E, ba, liburu bat, beraz, e, karratu izango da kolaborazio eta ba eh, liburua eh, margocho ba zagutxo margocho zagutxo bueno liburu interesaria da edo interesgarria duena bereziki nere gergitikoz entzata e eh, aurren aurrean jartzen Eta bueno, ba argogintzara, irudigintzara hain importantea gure gizartean ez da irudia, ba, urbiltzeko, edo piskat, begi edukatzeko aitzaki politiko izan diteke. Bai. Mhm. Mm Se marolaría, ¿debes? O la direnak, es ba Picasso ba, Van Gogh, e... Bai, bai. Roy uh -huh. bai, eh, Andy Warhol ere bai, Clint ere bai, eh Joan Miró, Paul Klee, Kandinsky, Matisse, Be, dira Beraz, galei desbreinetakoak eta estilo desbreinetakoak, gainera? Bai, bai, bai, badago batean bat eh, horrela, bueno, ni beintzat ezagutzen ez nuen, horrek ez zerrexean nahi Ez kakin jani, baina badago bat horla zean, kanadiar bat, adiz, Norbal Morrizo hauskatuko uh, da Mor, Baina, bueno, bate daki Morrize hau Eta, bai, horrelakoak ere, bai, e, suposatzen dut, margogintzaren historien hau ere norbet izango gala Eta, bai, bai, denera amairu dira, eta bakoitzak, gutxi gora bera, bakoitzak e, margogintzaren historiaren zea bat ezta e, Estilo bat, edo eskola bat, joera bat, islatzen du Orduan, e, baur, alde horretatik, bai, bai, bai, interesgarria ematzen du Liburaren formata berez historia bada. Ei, puin bada. Sagutxo hau, sagutxo margotxo. Sagutxo hau bizira etxe batean, eta etxe hortan zarata hundiak egiten dituzte bertako aurre. Etor duan, mm -hmm. joan egiten da, ba, beste bizileku baten bila. Etor duan, e, topatzen ditu, denen hau zazpi direla, e, zazpi animalia. Eta, ea, galdetzen die, aberre berarekin bizitzen jarri daiteken. Ba... Pentsatuko dugun bezala, lehenengo zeiak ezen zesatu nioz eta zazpigarrenak baiet. Eta itzakia hori da, baino, bi e, historia bera hola, bueno, ez du ez ezer, ez du ezer regi esan... E, e, historia kontatzeko horrexea da, dagoelako formula estilistiko batzu ditu, etengabe galderak eta erantzunak oso e, formula berdina errepikatuz dira orduan, Irakurtzeko erresa da mantra baten ere birtu daiteke, baina zeten zute interesaa zean dago. Mar Margolaria houetan eta euren izudietak. Mm -hmm. Agian ez izenburuak zagutxo, margotxo pentsa dezakegu ba, urtsiki txikientzako ineko liburua dela eh? zola dain sagutxoak hainbeste zehai tamargotxo baitares, hainbeste txotxotxor baina baina gero igual gaiaren aldetik I, i, i, edo eh, idazkeraren bai, aldetik i, i, agian izan daiteke jailuago entzat baitares it, itzulpenaren eta iparraldeko izkeraren arazo bat dela uste denik eh, frantzesa frantzeso ez da jaturrizkoa eh, sea Egile, arnoko be, bearnokoa bearnoko dira. Borro Eskalherri ondoko bearno Pirineo tres talde horxe bai? O edo hor desde aquí te quedan no les atendan, no, bueno, eso baina O horren bai. Or, burukoa dira eta e, francés, bueno, bai, hori, Sagucho Margotxo hortik andatorcho cha chochori. ¿Vedes? Be, eh claro, libro didaktika zea baten barruan plangintza edo asmo baten barruan sartuta dago eta e, ik, ikas e, lan egite dute eskolekin eta eg daukate planifikatuta bi urtetik hasi eta mar urte bitartzeko aurrekin lan egiteko Orta, nor, nahiko margena dago eta azkenean aurrezuntza guztia eta lehen hezkuntza ia guztia planteatzen dute berez margolari hauek izanik eta margolari hauen berzioak eskenidik erdin-berdin, nire ustez, dbh edo beste edo zen, maia, eta nik unzu helduentzako ere interesantea eduritzen zaitu alde horretatik. Ba, margolarieak, ba, ba, begien aurrean, margolariek lehenengo aldiz, konzienteki behintzat, ikusien edo noreen zat izan daiteke interesantea ligur gau, alde horretatik. Mm -hmm. Ta historia esan duzu bazdaukala olako pasaje da la cocora piondegirik eta la sondegirikuresaguchore bueno la alguna claro. topatzea aparte de es, esa ezpederenean ah. aurketzen lagun hori es e, ulertzeko e, itzulpena eh ah. bai ba, per euskera te... Die, e... euskera batua bat, ze tienesan bar dago aditzak eta bueno euskera batua da baina jaiparraldeko euskera batua hor ba, dago lexikoa eh ba ezagik ba guri exotiko egiten zaiguna eta baina bueno Vamos, eh, lau hitzen ez ez eh, detuzteipuñei ulertu gabe inortzen dituko da nix. Eta, baina bai, bai, egia da, bai, eksotikoa gertatzen da, irakurketa egualdeko eh, ontzat. Bueno, eh, agiem, margolan ere bere e, puntu ematen die baita, ez? Mudu batean, ez? Zatut ez, pixka bat ez, hola, bueno, dakit, probatzen zitai da, ez? Hemen irakurtzen agin nintzen, ez? Zer lauru honetan bizitzaz aski dut margotxu unatu daz, ez, gero, kreski, kroska, kraska hori, zer da, lehenai paten zen mantra hori. <gülüyor> ez, ez, ez, ez, ez eh, mantra hori da, ez, ge, jo, liburua, eh, ez dakit non arreo esartuetan, ez dagoet eskura, baino, eh, ez, ez, ez dago, eh, eh, zagoetxo galdetzen du, ez, zurekin eh, bizin eiteke, eta ez dakit zer, eta eta gero, bukaeran dago hor lako eta orduan. E, aurrera egin beharko duzu eta animatu zaite ez dakiz eta da, bueno holako esaera bad ezela eta denbora guztian da bernia eta ta ta ta ta ba neko incluso espergarri ere bihurtu daitekea mira esjustaren inden cena hitz egiten hain sinete ari sinemitartean sartuna esikas.rg Zerako egunean, eta justora gertzen da lagur pena, ikusten da txikian liburaren azala ez da, gehiagina baitzen zer zer den sagutxo baten itzala ikusten da eta hor takit egizateko ez du dola zuaitz batzuk, kolore ez dakitola, oso, oso txikia da irudia, eta gero horra gertzen da lagur pena, eta gertzen da satiba baita ez da esaten du, saldunaren azpian, kreski, kroska kraska, aurrakari dira ortzika, Jausika, kiskio eta koska Beraz gaiz guiz batez Ateak laskatu du Eta Tamila Langeren lan bidezkari lotu zaio Dolako zerbet ez Ola, Horregatik esaten zuna ber hori zen Bye. Bueno Boiz e, ba, ba ez Zagutxo margotxo margolari pila esagutzeko aukera eta bueno, ez da, kitaipatu duzu, nidaz leha eta bueno, sopuesatzen dute hemen ilustratza lehako ikudula bere, bere lana eta on izango dela, ez da? Bueno, ilustratza lana oso kurioso, da, ze, claro, egindu nahizan da, behira, eh, hartu margolari bakoitza, eta margolari bakoitzaren kuadro eh, ospetxu bat, biedo, bai, morbotxo bat hartu, eta hoien eh, zein, dukko las duko bat, bai, Jo Aldiverean eh igual ba, bere sagutxo margotxo agertzen da marrazuta xagu bat agertzen da marrazuta kuadro bakoitzaren, baia claro. Ba Picasso nola marbotuko xagu bat, saiatzen ba, da horrela egiten eh sea eh no da eh eh bakume eskolada ilustratzen lei. Este familia da, e, sea Gure leon dukodizut... Euskar, e, e, bueno, kiteri laborde milio. jartzen du hemen Hori da, kiteri laborde, hori da, ilustratzeile emakume hau eta kiteri honek, ba, ba, bueno, ma ba hori, ba, margolari baku itza bat nola margotuko lukean imaginatzen du eta horren arabera proposatzen digut, adiz, golaz interesanteri Ez zain, ezken eren ba, ba kandizki, nola ita ditu xagua, bas, bas e, edut usta eseko lagintzunik Ero Van Gogh, Van Gogh guztiego egin xiago bat. Orrun eh kriterio nei no? zeitzen du, labord honez zeitzen no? du. Ba, garrasia bakizu. Eh, Van Goghen garrasia famosoa horzu bi batean norba garrasia bat. Bai, bai, bai. Honeitz da eso, garrasia rena. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Juan de la Mucha era bi de garrasia horro de... garrasia da ezela. ditu. Bai, eh, no, eh, no. Nengo pixka eh, ba, bueno, tengo en justo ikas.org jaraituta, beste beste a eh, salbato patut. Horregatik orain ez dakiz zein den benetakosebatean ze ikusten dut hola paisaia batean sartuko bali bezala, ba ez da oso ondo ikusten txikia delako eta beste honetan berez ikusten dieola, ba borobilcho batzu bai. hori or, da eh gidaliburua ezean. Ah, ah, eh, ah. Uztiapen eh, didaktikoa Ah, bai, bai, bai No leherabil, bai jatzen da melenengo Ziklavi, ah, garrena Bai, bai, bai, bai Bestea vai. da, bestea da, orla Zumardibaz bezala, bide bat bi aldetara argolak dituna Eda argolabako itxadago gindo Estilo piktoriko desberdin batekin Erosi, eh, mago Zemen txikian, desde no. logo, ez da presiatzen Baiko, claro. claro. ikusten da Olako zerbait, mañon Mañon esan, esan, esan ikusi Beno, jen du jarriko zutenla hor, eta gero horra, dendaren batean, edo liburu tegiren batean, haber zopatzen dugun. Ba, son doi, Manol, ba, saugutxo, margotxoekare diguzo gaur, agian bukatzeko ez, ez dakit aurrean dituzun, ez dakit fitxatenikoak horatuko duzun. Ba, ibono, zauka ez askorik, eh, idazlea Estefan Mileru, eh, ilustratzeileak ikerie laborde, Liburaren izenburua burua sagutxo marrotxo, eh, argitaletxea ikas, eta, ba, horri beti bezala hogeita magi izango da, mm. algun ilustratu gara, horri bikoa hogeita marringulu, horri hogeita normalen. Mm -hmm. Hemen okay, ikusten dugu presioa, magostu brokoa dela, presio publikoa, baina ondoa, nire zabaldua dela, iparaldeko ikastetxetan. Ondo oh, gero, baina. Bai, ikas argitaletxea azkenean... Eh, Bai, horretarako egiten dute gana bai, bai, eh, Literatura eskolan zabaltzeko, iparraleko eskoletan zabaltzeko Ba, oso ondo, emilia ba, esker, gurekin egoteagatik Hemen, zintzelik egitean, eta, bueno, ta, beh, urrengo astean, oain bai, aberriz den hilaletea ba pasatzen, eta Tu urrengo astean berriz ere, ba, elkar entzuteko aukera dugun No, uh, vale Ba, oso ondo, ala, aproveitxatu azte burba Arriin Venga, adio